Când ia se coboară, cu tine vreau să mă întâlnesc ca să-ți mărturisesc iubirea, se Domnul meu, ceresc. Și azi, în zări dimineații, eu ție m credințată încredințat, iar mâna plină de îndurare cu drag mai binecuvântat. De aceea, caldă mulțumire, vin să-ți aduc prin al meu cânt, cerându-ți ca și mă aceasta, să mă însățești cu Harul Sfânt, de plâng cu lacrimi de durere, de tot ce am creșit în astăzi, o dă-mi și putere, ca veșnic să te pot iubi. Și te mai rog să iei în pe cei pe care îi iubesc și să-i păstrezi cu bunătate, sub scutul tău, Dumnezeu. Iar mie, dă mi spre o crătire, un Înger Sfânt trimis ceresc, Ca sub a Lui Aripă Sfântă, în pace să mă odihnesc. Și de voiești, în astă noapte al vieții, Fiea mei curma, Eu bucuros mă duc la tine, Slăvit-o, fie voia ta!